Kutor László informatikusval így az Újbudai Egyetemen a saját gyűjteményéből rendezett új állandó kiállítás kapcsán. Műsorunkban megismerhetik ezt az információ-technológiai fejlődéstől szóló IT Evolúció című lenyűgözően gazdag tudomány és technika történeti tárlatot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 Erről hallhatják informatikus, mérnök és csillagás szakértőink véleményét. A mikrofonnál a szerkesztő Gózon Ákos. Mielőtt az óbudai kiállítás műszer és eszközritkaságai között elmerülnénk, megtudhatjuk, mi vezette Kutor Lászlót a gyűjtemény összeállításakor. A Kandó főiskola számításnak a szakán végeztem az első folyamok egyikén, és hát így 74-től ezen a területen dolgozom, és mindig úgymond high-tech dolgokat tanítottam, intelligens rendszereket, végán mobil annak a különböző aspektusait, és hát nagyon fontosnak tartottam mindig, hogy ne csak az ember az elvekről meséljön, nem mutassék meg, hogy mi tud működni, tehát mi tud megszületni, ezért ahol csak mindig szemléltettem, és a szemléltetésnek kíván az egyik vele jár, hogy össze kell gyűjteni a szemléltető anyagot, így hát volt, óta gyűltek ezek a tárgyak. Iskolai emberként én igyekeztem a szisztematikus gyűjtéset, tehát nem csak ami éppen szembe jött velem, hanem ha hiányok voltak a gyűjteményben, az igyekeztem azokat pótolni. És hát most ezzel a kiállítással ez sikerült egy, egy folyammá építeni. Olyan nevet adtunk neki, hogy információ evolúciója. Ugyanis hát mindig beszélnek, hogy forradalom ez az, az információtechnológia helyzet, amit látunk, hogy szerűen változik. Igen, hogyha az ember jó távolról ránéz, akkor azt látja, hogy minden gyorsul és minden nagyobb teljesítményű lesz rohamosan, és nagyon rohamos a fejlődés, de az ember elég közel megy, akkor látszik, hogy ennek minden pici lépése ott van. Tehát látszik az evolúció, látszanak a kis lépések, az, hogy miből mi lesz. A-ból, B-ből, C-c-ből, D. Erre törekedtem itt a kiállítás szervezése, tervezése során is, hogy ezek láthatóak legyenek. Ha valaki akarja, láthatja. Ha csak valaki nagy mintákat akar venni, akkor láthatja egy fejlődést a régi szerkezetektől, az egészen régi, sok száz éve szerkezetektől, a legeslegújabb ebből termékekig, lehet mintákat kívülni, és az ember rá, azt mondja, hú, ez, ez, ez a revolúció, ez forradalom. Hát igen, de a közel megy, az ember rászállja az időt, megnézi azokat a dolgokat, utána olvas, akkor láthatja azt, hogy miből mi lesz. Négy területen próbáltam ezt a evolúciót legalább, vázlatosan bemutatni. Először is a számolást a történetet, a számolástechnika. Lehet mondani, hogy számítás, de hát az egy kicsit álnyata a dolog. Szám, ahol az ember számolt, amivel számolt, és hát ez nyilván nagyon réglől nyúlik vissza, mert az embernek mindig kellett valahogy számolni. Először grafikusan számolt körzőkkel, meg rajzon, utána számokkal, és akkor a számokhoz különböző segíteztetek tartottak. Tehát a kiállításnak az első szegmense az ezt tekinti át a legősébb eszközöktől, az avakuszoktól és körzőktől egészen legújabb, kézbe hordozható személyi számítógépekig. Ez az első vonulat. A második vonulat, ami különösen érdekelt engem így az elmúlt évtizedekben, mert szerintem meghatározója a kultúra megőrzésének azok az elektronikus adathordozók, amivel a kultúrát meg tudjuk őrizni, meg fent tudjuk tartani. Ebben is van egy tíz vitrénből álló sorozat, a legőség lyukasztásosaktól, Ilyen lyukasztásokat már sok száz év óta használnak a toronyóráktól kezdve a gépzomorán keresztül, aztán utána a számítógépeknél a lyukkártyák és a gyerek, és hát ezért véget az optikaiakkal és az elektronikusokkal, az USB kulcsoktól kezdve a flashdriveokon keresztül mindenféle érdekeségig. Ez átfogja ez a kis kiállítás, ezeknek néhány elemét, nyolctiz elemét, ami mutatja azt, hogy merev lemezek, aztán különböző magnetofonok, aztán különböző alékony lemezek, és mindenféle érdekeség, amivel az információt úgy lehetett tárolni, utána az gépelesen olvasni. Lehet köbevésni, csak azt nehéz képpel olvasni. És ugye pont a kettőnek az együttműködés az érdekes, hogy egyrészt tárolom, de ugyanakkor elektronikusan tudok hozzáférni, gyorsan, megbízhatóan. A harmadik elem az iskola jellegéből is adódóan, ez egy mérnökiskola. Az Obuda Egyetem, elődje a mérnökképzőiskola mérnökképző iskola volt. Ezért mi alapvetően az elektronikába foglalkoztunk, és az informatika az elektronikában nőte ki magát. Ezért ez a harmadik szemes az elektronika fejlődését próbál bemutatni a kezdetektől a napjainkig. A kezdetek a Fényforrások. Ugyanis az elektronika az a fényforrásokkal indult, mert a jöttek rá, hogy van elektron egyáltalán. És a fényforrások megfelelő módosításával tudtak elektroncsövet létrehozni, és az elektroncsövekben nőtek ki magát a szilárd elektronika, tranzisztorok, aztán integrált háromkör, aztán mikroprocesszorok. És hát ez a sorozat nagyjából 10 vitrin, Ez ezt mutatja be a kezdetektől, az első elektronikus eszközöktől, az elektroncsövektől és az elektronikus fényforrásoktól, egészen a legkorszerűbb egy számítógépekig ami tulajdonképpen beépül akár a telefonjainkba, vagy a laptopjainkba, vagy mindenféle hordozható táblagépünkbe. És a negyedik sorozat pedig az egy olyan érdekes terület, ahol tulajdonképpen már a szimbiózisát látjuk ezeknek az előzőeknek. Ugyanis a elektronikus telekommunikáció az most mindent magába foglal. Mint említettem, mobilinformatikát tanítottam sok éven keresztül az egyetemen, ezt a szakirányt vezettem, és hát ennek kapcsán állandóan azzal szembesültem, hogy minden, amit eddig tanultam, az ezekbe a kis kükjükbe benne kell, legyen. Tehát az ember egy mobiltelefon, legyen főképenyős mobiltelefon manapság. Ahhoz, hogy ez működni tudja minden korábbi tudást bele kellett nyomni. A számolás technikai tudását, az adattálás technikai tudását, az adattovábbitás technikai tudását, minden érdekességet, amit eddig csináltak, az egyben meg kell, hogy jelenjen egy ilyen eszközbe. Említette ugye az evolúciót, a folyamatos fejlődést. Azt hiszem, hogy ezeknél mindig a kezdőpont megtalálása lehet nehéz. Talán, hogyha rögtön az első vitréhez lépünk, akkor ott egy kicsit számomra meglepő volt, hogy már a körzőtől indulunk. Miért ekkora nagy csoda, nagy találmány a körző? Nekem is meglepő volt, amikor ezzel sok évvel ezelőtt találkoztam. Sokan azt mondják, hogy abakusszal indult a számolás, mert ugye akár a porbarakot kavicsokkal, meg a zsinóron húzogatott golyókkal, fabolyókkal, meg kőgolyókkal, meg ronszgolyókkal, hogy ilyenek voltak az abakuszok. Tényleg ilyenek voltak ezer évek óta. És itt is vannak abakuszok? Igen, hát csak egy, egy példát említve a Gerbert Aurillak nevű illető. Aki egy lengyel számozása matematikus volt. Magyar érdekesség vele kapcsolatban az, hogy ő lett a Szilveszter pápa, aki az Istvának adta a koronát annak idején. És többek között azt kötik a nevész, hogy ő hozta vissza az abakusz használatát a matematikus gyakorlatban. Tehát nem ő találta ki az abakust, hanem ő visszahozta. Nagyon ügyes Abakuszt fejlesztett ki maga is, mellesleg szinte nevéhez kötik a nullának, a zérónak a bevezetését, mert korábban azt nem kezelték külön. Hát most már tudjuk, hogy a nulla az egy nagyon kiemelt fontosságú elem a számok között. Hát ez ezer éve történt, ugye? Jó tudjuk. És hát, hogyha ő visszahoztak, akkor volt mit visszahozni, mert ennek sokkal nagyobb előélete volt. Ugyanakkor, amikor a tervezők legyenek azok, épülettervezők, úttervezők, hittervezők, meg kellett, hogy tervezzék, hogy hogyan kell a köveket egymásra rakni. Akkor nyilván nem empirikus úton próbálgatásra történt a fárok piramis építése, meg a katedrálisok építése, hanem okos emberek azt előtte kitalálták. És utána szorgos emberek tömegei azt megvalósították. Tehát és ehhez kellett volt... egy egyszerű eszköz, és ez, ez volt lehetett, a körző? Ez kellett, olyan, amivel lehet tervezni. Most mivel lehet tervezni? A körzővel. Tehát a körző az meg, a kultúra van, majdnem lehetett körző. Mert a nagyon-nagyon távoli őseink, amikor megfigyelték a, a csillagos eget akkor azt látták, hogy körbe megy minden. Úgy lefekült valaki, hanyadt a mezőn, este vejött, rájött az éjszaka, akkor azt látta, hogy minden körbe megy. Az, hogy miért megy körbe, hát sokkal később tudták meg, de körbe megy, és hogyha ő szerette volna utánozni, mint ahogy utánozták is, hát akkor egy olyan eszköz kell semve kört lehet rajzolni. Hogy lehet utánozni, úgyhogy valamilyen hordozóra, leginkább bronzlemezre rákarcolták ezeket a körpályákat. Ilyenből születtek az asztrolábiumok, ami hát sok, száz, sok, sok száz éven keresztül a meghatározó eleme volt a csillagászati előrejelzésnek, mert ugyanis, hogyha valaki legyeztett, hogy mozognak a csillagok, rárögzítette egy ilyen körpályára, egy ilyen korongra, akkor ezen a korongon megfelelő forgatás el lehetett szimulálni a csillagok mozgását, mert hogyha korong azt rögzített, amely a csillagok mozgásátál látszott, akkor ez később is ugyanazt el lehetett játszani. Szép lassan forgatták ezt a korongot, és lehetett látni, hogy, hogy mennek a csillagok. Mert ezek voltak az tehát az körző, feltétlenül kellett. De hát az, ami a váltott ki, ez az antikütéra gépezet, amit időszámítás előtt készítettek. És hát ugye most a közelmódban is nagyon sok szó esett róla, mert mindenki csodának tartja, hogy egy ilyen nagyjából 40-fogaskerékből álló, bonyolult fogaskerékből álló szerkezet, ami még az olimpiai játékokat is tudta jegyezni, és nem csak egy volt, akkor több is volt. A több olimpiai játéknak az időzítését lehetett vele előre megmondani, hogy melyik fog bekövetkezni. Mellesleg az akkor ismert bolygók állását is tudta mutatni az oldalán lévő Tekergetve, és mellesleg, mivel ezt úti használatra szánták, rá volt gravírozva a felületére, bele volt vésve a használt útmutató, és a mostani technológiákkal, ezekkel a képalkotó technológiákkal talán ezer betűt is el lehetett olvasni belőle, tehát rengeteg betűt el lehetett olvasni, pontosan lehet tudni, mire volt jó. Most ezt egyértelmű időszámtes előtt készítették. Most, hogy ebbe van nagyjából 40 ponyolult fogaskerék, a fogaskerékhez minimum körző kellett. Már a legegyszerűbbnek tartott, ám Kutor László szerint mégis csodálatos eszköz, a körző is nagy segítségére volt a régi korok csillagászainak. Vajon mit mutat a csillagászat az evolúció kontra revolúció kérdés tekintetében? Léteznek-e nagy áttörések? Lőrinc Herrik csillagászt a TIT Budapesti Planetárium munkatársát hallják. Nagy forradalmakról ritkán beszélhetünk azért, ha megnézzük az elmúlt több évszázad történetét azért csillagászatban 100-200 évente van olyan felfedezés, olyan forradalmi eredmény, ami alapjaiban változtatja meg az univerzumról, a csillagok világáról való képünket, a 20. században is történt azért egy-két nagyobb felfedezés, de a kérdés, hogy evolúció vagy revolúció, a válasz az, hogy a válasz valahol a kettő között van. Tehát, hogy a fejlődés nem egyenes vonalú, cikcakos, néha gyorsabban halad előre, néha egy kicsit lassabban, de hogyha messziről nézzük ezt a grafikont, akkor. Végülis a fejlődés az csak egy egyenletes úton történő evolúció. Hát hogy hova az egy másik egy jó kérdés? Melyek azok a nagy változások mégis, amelyek mondjuk a 20. századi csillagászatot meghatározták? Hiszen azt hallottuk, hogy azért egy-két kiemelkedő pont volt? Természetesen. Hát hogyha evolúcióról beszélünk, ugye az evolúció, hogyha össze szeretnénk hasonlítani a tudomány fejlődését a, a Darwini evolúció elmélet lényegével, akkor, akkor akad egy-két Érdekes kapcsolódási pont. Ugye evolúció az a fejlődési folyamat, amikor véletlenszerű, ugye a természet az evolúció során nem tudja, hogy hol akar fejlődni, hanem véletlenszerű mutációkkal megjelenik sok-sok lehetőség, és majd a környezet kiválasztja azokat a lehetőségeket, amelyek életben tudnak maradni, és amelyek dominánsá és életképessé válnak, és amerre a folyamat halad. Fontos szó a véletlenszerűség. De megnézzük, hogy a 20. században, hogy a tudományban mennyire van jelen a véletlenszerűség. Tehát történtek olyan felfedezések, amelyek nem egy előkészített folyamat, tehát nem egy tudatos felfedezés, hanem történtek-e véletlenszerű felfedezések, és ezért találunk egyet-kettőt. Sőt, korszakalkotó véletlenszerű felfedezések is történtek a XX. században. Például az egyik legérdekesebb, 1965-ben, mikor Penziás és Wilson felfedezte a mikrohullámú háttérsugárzást. Gyakorlatilag az ő a lenyomatát fedezték föl, úgy, hogy ők nem ezt keresték, hanem műholdaknak a rádió jelenét szerették volna venni. Folyamatos zajt észleltek, és akárhogy tisztogatták a rádiótárcsát, ők próbáltak megszabadulni szisztematikusan ettől a hibától. Nem sikerült, és rájöttek, hogy hoppá, akkor ez, itt, ez, ez egy nem egy zaj, hanem egy jel. És felefedezték a mikrolámú HTS az ősrobbanásnak a. Tulajdonképpen a maradvány fényét, azt a mikrolom a háttérsuggázást, amit már korábban persze Gamovék elméletileg kiszámoltak, de nem találták. Tehát például az ősrobbanásnak egyik alapbizonyítékát azt egy ilyen véletlenszerű felfedezés hozta. És tulajdonképpen a kozmológia, mint csillagászati ág, tehát ami az univerzumnak a nagy léptékű szerkezetével, a fejlődésével foglalkozik, az ezzel a véletlenszerű felfedezéssel változott egy, egy filozófikus, tudomány ágból, tudomány még nem is volt a nevezhető pont azért, mert nem voltak kézzel fogható, számadatokkal bizonyítható megfigyelései, hanem innentől vált tulajdonképpen tudományá, hogy penzvezés vízony, véletlenszerűen ráakadt valamire. Az én gyerekkoromban gyakran látott eszköz volt építészmérnök szüleim kezében a, logarléc, ugye a logaritmus számolására való, és úgy érzem, hogy itt most a kiállításon elnyeri méltó helyét, külön fejezet, ha úgy tetszik, és nagyon esztétikus látvány. Köszönöm, hogy így ítéli, igyekeztem, ugyanis a tárgyak döntő többségénél itt sok száz tárgy látható alsó hangon is. A tárgya döntő többségé az műalkotást én annak tekintem. Tehát ezek nem egyszerűen használati tárgyak, hanem műalkotások, mert rendkívül sok gondolat van mögöttük, és a kivitelében is törekedtek rá, hogy ez tartós legyen. Annak ideje még nem volt ez a beépített elévülés, hogy hirtelen meg kell pusztulni valami eszköznek, az árus időnből, hogy egy másikat vegyenek helyette. A régi, különösen az ilyen mérnöki vagy mérnökséghez eszközöket próbálták, hogy tartós legyen. Először részből, aztán utána tettek bele ezüstöt, és azért, hogy ne oxidálódjon és hát nagyon szép anyagokból készültek ezek. Most a logalléc az egy kiemelt fontosságú táj itt a sorozatban, ugyanis ahogy az orvosoknál fonendoszkóp, az orvosi szimbolika fontos része. Tehát aki orvos, akkor megy az osztályon, akkor nyakával vissza a fonendoszkópot, a lehet látni, hogy ő az orvos, nem ő a nővér. Ugyanúgy volt egy nagyjából 70 év, amikor a logarétsz ugyanígy hozzátatott a mérnökembe. Aki mérnök volt, onnában volt egy logarétsz. Vagy a zsebébe vitte magával, vagy a melén zsebébe vitte magával, vagy a kezébe vitte magával, onnában volt egy logarétsz. Marsalbot, mérnöki Marsalbot. Marsalbot. Hát a nagyok, ott a Fombra, a németre a német Kéta programot, aztán az Apló programot vezényelte, hát ő logarétszal dolgozott. Az orosz partnere ugyanit, tehát az orosz társa, aki ugyanezt csinálta a Szovjetunióban, annak idején, ugyane csak Loggal dolgozott, és lehetne hosszú sorát sorolni a régi nagy mérnököknek kandók kezdve, akik mind loggal tudtak. Ugyanis a mérnökségben leszámítva néhány kivétes alkalmazás, nem a pontoság a lényeg, hanem a nagyságrendek jók eltalálása, és az, hogy helyén legyenek a A helyén levést meg észre lehetett meg gondolni, és a hozzá tartozó számokat, néhány tizedes pontoság pedig loggal létszer pillanatok alatt meg Nem kellett hozzá villany, nem ment bele a vírus, nem kell frissíteni, mert benne volt minden, ami kellett és az alapvető számolás, szózásosztás, szögfüggvényeket, logaritmust, azokat logaritce pillanatok alatt meg lehetett csinálni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hatékony eszköz volt, és hát nagyjából a, a 90 es évek elejétől a 70-es évek legélejéig tartott ez az időszak. Nagyon fontos elem volt, és hát a kiállításban így kezdtem reprezentatív példát bemutatni a leges legelső logalécekből, azokat is, ami nagyjából kiszorította. Tehát itt láthatók azok a két nagy vezető cég, az egyik az Aristó volt, a másik pedig a Faber Caster, aki, ez a két cég gyártotta többet. Hát volt talán még öt másik is a világon, akik nagyon jókat gyártottak de ezek voltak Európában a legjobb jártok. Hát itt látható a két utolsó termékük, ezzel halt meg az az iparág, és hát addig a konkurencia a Texas Instrument, meg a másik nagy cégek, a Julep pakadlék, Amit Amikor megjelent az elektronikus logáliszt, így nevezték a HP35-ös elektronikus digitális kalkulátorát. Itt ugye szintén látható itt, igen. A HP35-ös volt, az elektronikus logáliszt. Ez mindent tudott, amit egy logáliszt tudott nagyjából, csak azzal a különbség, hogy legalább 8 tizedes pontossággal. Hát nem véletlen, hogy amikor ilyennel találkoztak a mérnökök, már a hüleppakarnál, ahol ezt fejlesztették, rögtön eltűnt az összes. Tehát még a fejlesztés során rögtön eltűnt az összes, nem volt egy darab, semmit eladhattak volna. Úgyhogy több menetbe kellett gyártani, mire végül is eladható példány lett belőle, mert annyira lecsaptak rá a mérnökök, mert hát nyilván ez olyan jó volt. Úgyhogy nem vettem a HP 30-t kultusztárgy, ezen már csak akkor lehetett tovább lépni, és tovább is léptek néhány évvel később, amikor ezt programozhatóvá tették. Tehát a HP 30 után jött nagyon nagy lépésként a HP 65, a kiállításba, ez is óriási kultusztárgy, mert akinek ilyen volt, az mindenre emlékszik, is, hogy honnan sütött a nap, amikor a postás hozta, mert annyira készültek erre a mérnökök. Már nekik lehetett programozni az oldalán, még az Apollo programot is részben ez mentette meg. Amikor jöttek az Apollo programból hazafelé egyik alkalommal, földi kommunikáció megszakadt, és nem tudtak a földi paraméterek alapján navigálni. De szerencsére ott voltak a pilotáknak a zsebébe ezek a HP-65-ök, elő előkészített programokkal, szépen elővették a HP-65-öt, betették a megfelelő programkártyát, itt látható, hogy milyenek ezek, ilyen kis nagyon vékony mágnes csikok, és mindent szépen kiszámoltak ott a helyszínen azonnal, és minden simázokkenmentesen zajlott. Úgyhogy ezek fontos, nagyon fontos fordulópontok voltak, ha csak ezeket nézzük, akkor mondhatjuk, hogy forradalom. Mert amikor létrejött a elektronus kalkulátor, az forradalom volt mert az összes többit lemosta a régi mechanikus pedig a lemosta a pályáról. Na, de hát itt láthatók ennek az előfutára is, mert visszanézünk, igyekeztem törekedni arra, hogy, hogy a kis lépéseket is lássuk, hogy lássuk az evolúciót, ne csak a forradalmat lássuk. Távolról forradalmak néz ki, közelő meg evolúción. Kutor László vált mérnöki eszközökről beszélt az óbudai IT evolúció kiállításon. Következzék hát egy építészmérnök, a Műegyetem professzora, Török Ferenc véleménye. Kétféle építészet létezik Wittgenstein szerint. Van a tradicionális építészet és a modern építészet. A lényeg a kettőnek, az egyik a helyszínre és az időre támaszkodik, ez a tradicionális. A modern szintén az időre, mert beépül, épül, de főleg a technológiára. Én tradicionális építész vagyok, aminek az a lényege, hogy nagyon-nagyon figyeltem a helyszínt, az embereket, az ő gazdasági helyzetüket, történelmüket. Tehát annak a helyszínnek a valósága, erre hogy Hanvas Béla, hogy a helyszín nem csak látvány, ez a géniusz, ez szóval a hordoz magába. És igazából ezek is ezeket a templomokat, nem valami történelmi elképzelés, hagyatkozás, hanem az a helyszín, az ott lévő anyagok, az ott lévő emberek kívánalma. Ezért kicsikét változatok is, és, és nem, nem egyfajta formavilág, hanem a helyszín, talán a szelleme hasonló, nem a formája. Hogyan látja az építészetben? Az építészeti korok inkább forradalmian váltják egymást, követik egymást, vagy inkább egyfajta evolúciója van az építészetnek? Hát volt egyfajta evolúciója, de most forradalom van. Amióta a számítógépbe jött az építészeti tervezés, mindent lehet. Mindent lehet. Épp néztem most a Gerinek a Párizsi múzeumát, mint a hegyeket egymásnak robbantottak volna. Ez szóval valahol tárgy, nem architektónika. És az ember látja ezt, a, ezt az óriási forradalmat, de ugyanakkor látja is, hogy kezd, kezd megerősödni egy olyan építészeti irányzat, ami szociális érzékeny, szegény a világ, nagyon sok helyen. Ott valahol ez a történelmi kontextus az, ami... Érteti az építészetet, és hát ez, ez nem annyira forradalmi. Ez igenis folytatója annak az építészetnek, hagyománynak, amit az a szegényebb néposztály. Ezt a forradalmi építészetet igazából gazdagok tudják csinálni. Ez komoly pénzbe kerül. Érdekes, amit mond hogy ezek szerint egy technológiai váltás, tehát az, hogy a számítógép megjelente az építészetben, a tervezésben, ekkora változást tud óriási, előidézni? Óriási, óriási. Olyan épületek jelennek meg, például a Gerit is említettem, ezt nem lehet csak számítógéppel tervezni. Ezt nem lehet rajzután munkatársakkal kibütykölni. Egy számítógép kell, ami mindenféle formát összetud hozni. Nyilván szerepe van a tervezőépítésnek nagy. De a gépnek legalább ennyi. És az érdekes, hogy a kivitelezést is a géppel lehet csinálni. Szóval az, hogy most egy öreg kőműves elmegy, ez szó sincs róla. Ez egy nagyon komoly, számítógépes, ipari létesítmény. Ebben az esetben akkor a fantáziahoz segít hozzá? Hogyne, hogyne, persze. Hát ilyen geri tudnám most itt említeni, de Záhad itt szegény, most meg. Fantasztikus formák. Volt is egy tervpályázat, illetve megkeresés a Szerviták terére. A szerviták temploma mellett oda tett egy épületet, 10 vagy 15 évvel ezelőtt, hát egy olyan hólyagot, hogy nem nézte egy. hogy kerül ide ez a ház. Nem érzi, hogy Vászi utca, a ház, teljesen idegen házat tett oda, kicsit olyan, mint a hólyaga. A épületek épületek mellett a hal. Holnap folytatjuk sétánkat az Óbudai IT Evolúció kiállításon, és továbbkeressük a választ technika történeti kérdésünkre. Evolúció vagy revolúció? Már a Maksai Helga és Rubin Gabriella nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Gózon Ákos. Műsorunkat este megismételjük.